6. A piramisoknál Cairo, gíza napjainkban A szálloda a Gíza város negyedben volt, Cairo délkeleti részében is reggel, amikor Ronald Harrison, a fiatal író kinézett 7. emeleti lakosztályának ablakán, látta a keprén piramis csúcsát, amelyet a felkelő nap aranyszínűvé festett. Az utcán még nem alakult ki igazában a forgalom, de már is zsúfoltnak tűnt ahhoz képest, amilyen tegnap éjjel volt, amikor a turista csoportot szállító busz végig hajtott a város keleti részén, az északi külterületen fekvő repülőtérről idáig. Az idő annak ellenére, hogy február vége volt, derűs volt. A nap fényesen sütött a felhőtlen kék égen, és ahogy lepillantott a szálloda parkjára, visszatükröződött a medence kék vizében. Visszament fürdőszobájába, gyorsan lezuhanyzott és felöltözött. Gondolkodott, milyen melegen öltözzék, hiszen február van, de végül is könnyű ruhát vett fel és lesietett az étterembe, mert a reggel fél nyolcas találkozó előtt meg akart még reggelizni. Harrison, londoni könyvkiadója tanácsára utazott Egyiptomba. Sokkal könnyebben fogod megírni a regényt, amit megbeszéltünk, mondta a könyvkiadó, ha magadba szívod a könyv színhelyének hangulatát. Igen, tudom, de nekem nincs arra pénzem, hogy megismerjem a genus lossit, tiltakozott Harrison. Annélkül is meg tudom írni, az előző regényemhez sem tanulmányoztam a lökált. Hagyd abba, én is tudok franciául, és tanultam latint is. Bosszankodott a kiadó. Az előző regényed Londonban játszódik, tehát nem volt szükséged a kölőr lakál tanulmányozására. Na jól van, teszek egy ajánlatot. Befizetek egy egyiptomi társas utazásra, de annak költségét levonom a szerző jogdíjadból. Nem bánom, egyezett bele kegyesen az író. Így legalább biztosítva van a jogdíjam egy része de csak olyan társas megyek, amelyiknek a programjában a Nílusi hajóút is szerepel. Tehát Ronald Harrison a kiadó költségén Párizsba utazott, a francia irodánál olcsóbb volt a társas utazás, és a Charles repülőtéren csatlakozott a kairóba utazó angoltúrista csoporthoz. Késő délután indultak, a tizennégy napos turista utaknál már hagyomány, hogy az első nap este kezdődik, és az utolsó nap már délben véget ér, és este kilenckor érkeztek a Kairó délkeleti Gízanevű Gíza nevű negyedében lévő szállodába. A szálloda tiszta, kulturált és kényelmes volt, és a fáradt utasokat svédasztalos vacsora várta. Az étteremben váratlanul nagy volt az ételek választéka. A bejáratnál egy pincér elkérte az írószoba számát jelző kártyát és egy négy személyes asztalhoz vezette, amelynél egy idősebb házaspár és egy meglepően csinos fiatal nő ült. A házaspár éppen befejezte vacsoráját és már felálltak, amikor odaértek. A gyors bemutatkozás után, amiből a fiatalember csak annyit értett, hogy valami hadzon, el is távoztak. Herizon bemutatkozott a lánynak, aki mosolyogva fogadta a kellemes megjelenésű, magas barna fiatalember társaságát, és kis akcentussal, de jó angolsággal közölte, Susan Dubuának hívják. – Hogy lehet az, hogy angol nyelvű csoporthoz csatlakozott? – kérdezte a fiatalember, miután helyet foglalt az asztalnál. – Nem mintha kifogásolnám, sőt, örülök, mert így találkozhattam magával. Tette hozzá. A lány elpirult a nyilvánvaló bók hallatára, majd elnevette magát. <gül> sokáig voltam Angliában, Oxfordban is tanultam, bár elsősorban Bécsben, válaszolta nevetve. De ritkán tapasztaltam angol férfiaktól ilyen nyílt udvarlást. Egyébként régész vagyok is, azért választottam az angol csoportot, noha németül is jól tudok, mert az angollal lehet Egyiptomban leginkább boldogulni. A vacsora alatti beszélgetés leginkább a várható programokról szólt, és a lány, ahogy az étkezés befejezte, felállt. Ideje lefeküdni, mert holnap nagyon korán kelünk, búcsúzott. Jó éjszakát! Én is megyek, mondta Herizon, és felállt. Mindketten elindultak a felvonó felé. Belépve a liftbe, a lány gondolkodás nélkül megnyomta a hetedik emelet gombját, majd hirtelen a férfi elé fordult. – Bocsánat – mondta zavartan. – Maga hányadikon száll ki? – Semmi baj – nevetett a másik. – Én is a hetedikre megyek. A felvonóból kiszállva, nevetve állapították meg, hogy az egymással szomszédos szobában laknak. – Ez nem lehet véletlen – Nézett mosolyogva a nő szemébe Herizon. – Ahogy itt mondják, – Inshallah, – mondta Susan. – Azaz, ahogy Allah akarja. Mosolygott a lány is, és bement a szobájába. Az autóbusz megállt a piramisok területét körülvevő kerítés bejáratán belüli parkolóban. Utasai leszálltak, és a csoport idegen vezetője, Fatime, egy csinos fiatal egyiptomi lány röviden ismertette az elzárt területen belüli látnivalókat, majd megállapodtak abban, hogy egy óra múlva a busznál találkoznak. Harrison a francia lányhoz szeretett volna csatlakozni, de azt lefoglalta Mrs. Derby, egy idős amerikai hölgy. A fiatal ember megpróbálta hozzájuk csatlakozva a lányt leválasztani Mrs. Derby-től, de próbálkozása kudarcba fulladt. Így maga indult el az ókor világcsodájának számító piramisok megtekintésére. Először a legnagyobbat, Hufu, azaz közismertebb görög nevén, Keopsz Fáraó piramisát vette szemügyre. A közel 150 méter magas építményt két és fél millió darab egyenként két és fél tonnás kőkockából állították össze, anélkül, hogy a kockák közé kötőanyagot tettek volna. Természetesen külön belépti díj ellenében sokad magával bement, illetve csak nem négy kézláb bemászott a sírablók vágta szűk folyosón, a hatalmas piramis kifosztott belsejébe, ahol látható volt a fáraó üres kőszarkofágia. Ismét a napvilágra jutva megtekintette a királynék három kis piramisát, szemügyre vette a piramis mellett sorakozó tégla, illetve csonkagúla alakú sírok, úgynevezett masztabák sorát, végül újabb jegy megváltása után bement a kis múzeum épületébe, hogy megnézze Keopsz Fáraónak a négyezer év óta éppen maradt deszkákból újra felépített napbárkáját, amelyen a halott királyt halotti templomába szállították. Ahogy kijött a bárka múzeumból, órájára pillantva megállapította, hogy a rendelkezésére álló óra csak nem lejárt már. Éppen elindult a busz felé, amikor egy tizennégy év körüli arab fiú ugrott elébe, és a kezében tartott tárgya szinte az óra alá dugta. – Vegye meg, nagyon értékes! – kiáltotta, és Herizon kezébe akarta nyomni. – Menj már az utamból! – szólt bosszusan, de a fiú tovább erőszakoskodott. – Vegye meg, uram! – erősködött, csak nem könyörögve. – Olcsónadom, higgyel, megéri! –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 A fejét rázva vissza akarta adni, de a fiú kétségbe esetten könyörgött. – Adjon érte, amennyit akar! – rimánkodott, közben folyton hátrafelé nézegetett a piramis felé, ahonnan az előbb jött. – Vegye meg, kérem! Nem csapom be! Higgy megéri! Herizon, hogy lerázza, a zsebébe nyúlt, kihalászott onnan néhány kis címletű bankjegyet, ami a kezébe akadt, és a fiatal fiú kezébe nyomta. Az szónélkül zsebrevágta, és elszaladt a kiáraton keresztül a sivatag irányába. A közelében áldogáló svéd turista közelebb lépett Herizonhoz, és kíváncsian méregette a kezében tartott tárgyat. Mit gondol, mi lehet ez? fordult hozzá az író. Szobor vagy valami amulet féle? mi lesz bólintott a svéd. Inkább amulet. Ez egy skarabeusz. De nem az a bóvli, amit itt árulnak, mutatott a tevék mellett távol a bácsorgó arabokra. Réginek látszik, lehet, hogy tényleg értékes. Biccentett, majd tovább ment. Harrison visszament a buszhoz, amely a turista csoportját tovább szállította, hogy újra leszállva a buszról közelebbről megnézzék a kerpen piramist és a nagy szfinkszet. Jó fél órás sétálgatás után újra elindult a busz felé, amikor a kerítésen kívül a sivatagban kisebb csoportosulást vett észre. Ő is elindult a kerítéshez, de az egyik gépisztolyos őr udvariasan, de határozottan visszaparancsolta. Odéb ment, és onnan figyelte a csoportot. Főleg rendőrökből és néhány civilruhás emberből tevődött össze, akik egy, a földön fekvő test körül állva mutogattak valamit. Nem toltok ki velem, mosolygott magában, és elővette fényképezőgépét. Maximális zoommal a test egészen közelének látszott. A kicsavarodott tagokkal fekvő, mozdulatlan test arcát előbb nem jól látta, de most az egyik rendőr aréblépett. lépett. Fiatal fiú arca volt, félrefordult fejjel. Feje alatt vértúcsa piroslott. A nyaka át volt vágva. Az az arab fiú volt, akitől az ormótlan bogarat vette.